Aaaaa Aaaaa Aaaaa Aaaaa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين شikuar ndëruar në fillim të këtij takimi fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e bukur dha ngrohtë Islame assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e pas kësaj Allahun e falenderoj dhe vetëm prit ndihmë dhe falë kërkoj lutë Allahun e madhuruar që të i bën takime tona të begatshme, të fërëtshme, të dëbëshme, të bën nga ato të ubime që Zotë Gjelle Gjelalu hu u afalë më katët atyre që janë prezent dhe i shpërblen për këtu të ubime ditë në takimit me ta. Levdata dhe bekime të Allahu qofri mi Muhamedin sallallahu alaihu sallem, mi familën e ti shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rukë dherin ditë në fund të kësipote. Për të komi edhe sonë të në takimin e radhës, nga takimet tona të parëshme me emisionin ton që ka thot Feja. Dhe kemi mbitur në takimin e fundit ë që të flasim për një nga shenjat e mëdha të ditës së gjykimit. Nga asimi duke folur për një cikël që ka të bëjë për që ka të bëjë me ngjarjet ndodhit dha tëra që ka të bëjë me botën e përtejme botën për te i kësaj botë, botën e ardhshme, botën e përhershme të ahiretit. Dhe kemi thënë se, dite e gjykimit është një nganëgjarit e rëndësishme të ahiretit. Dhe për dirës se dite e gjykimit është një nganëgjarit e rëndësishme të ahiretit, para kësaj dite të shkatërimit dhe kataklizmes, të të ndodhin disa shenja të mëdha dhe të voglë çeparëm rruin orden e kësaj dite. Kemë thënë se shëndet e vogla an të shumta dhe kemi pyetën disa pyetje. Pastaj kemi folur për Mehdiun dhe kemi sqaruar shkurtimisht se cili është besimi juon që na e ka mësuar i dërguari sallallahu alaihi wasalam në raport me Mehdiun. Dhe dallimet mes Mehdiu që ne e presim të dalë dhe aty që presin Rafidat, Shiit dhe fraksionet e tjera të ngjashëm me ta. Sot do të të lasë për një nga shenët e mëdha të ditës gjukimit, e që me ndoj se ndoshta shumë për e jush e kjeni ndegjuvër emrin, kjeni ndegjuvër për këndjarje, por me ndoj se na munguin ndoshta disa detalët të rëndësirme që kanë të bëjnë me atë që na kalemruar lidhë me këtë qështë e i dirguar i sërallahu a.s. Fjallë është për dëgjallin. Dëgjall është një kryesë, që do të dalë në ditën e fundit, jo në ditën e fundit, por në kohën e fundit. Në kohën e fundit, në pjesën e fundit të kësaj bote, do të dalë dhe ai do të bën disa disa uh, lëvizje në tokë, disa gjëra të caktuara dhe është një provë e madhe për njerëzit. Dhe xal në gjun arabë ka disa kuptime. Por unë dua që të përcindrojmë në 2 apo 3 kuptime që janë të rëtësishme për këtë person që dhëtë del. Dhe gjallë, në gjunë rabi i thonë njeriu që gënjen, i thonë gjithashtu edhe ati që ma shtran, i thonë gjithashtu, gjithashtu dhe gjallë i rebeluar, aj që dhëtët uh, është uh, plëtë këqia që për hapë, të këqia dhe, dhe, dhe mashtrime, rebelion dhe i të vërtetës, nuk i nështruhet asaj që është të vërtet, e kështu marat. E ka përmend një dërguari, sallallahu alesohem dhe gjallë në shumë haditha, dhe ka përmend se dhe gjallë është nga sprojat më të mëdha që do të sprojohet me të njërzimi. Andaj, për qëfar sprojohet bëhet fjallë dhe kush është dhe gjallë? Shikur në ruar dhe gjall Por që Allah Gjallora i ka dhenë disa aftësi të jashtë zakonëshme, jashtë njëzore. Qaj do t'i keqë përdor ato për të bërën mashtrimen të tokë. Për nda e është sprovë. Jo të gjithë njerëzit do t'i shpatojnë sprovës dhe gjallit. Jo të gjithë njerëzit do t'arin që t'shpatojnë nga sprova ati. Kur bje fjalla për dhe gjallin, këtu duhet t'i kemi parasysh dy gjera. Dhe gjallit që ka të bëj me personin fizikë, njëri unë që do të delë, da i ka përme të caktuara, apo ka ofësi të caktuara, dhe do të bënë gjyratë caktuara. Dhe dëgjalli, pjesa tjetër e ti, jo aspekti fizik i ti, jo dalja ti fizike, por e që ka të bëj me sprovën e ti, a e që ka të bëj me shërën e ti, e që shërë i dëgjallit, dhe, dhe sprovën e dëgjallit, Nuk janë të ndëlidura domos doshmëresht dhe drejt për drejt me dalën e tij. Edhe pse dali ai ati e rrit këtë provë dhe e konkërcën kës provë dhe e bën më vetë shumë të madhe. Mirpo sprova e dëjollit shikon ruar do thotë nuk është e ndëlidur kryeqpot me dalën e tij. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem na kaporositur që të kërkojmë mbrojtje te Allahu al-Aala nga së probaj dhe gjallit. Në kam suar që ne të lutëm i, i Allahut Azzuzel që Zotit në ruan nga së probaj dhe gjallit. Andaj, si e ka përmanë në pegamberi sëllë Allahusim dhe gjallin? E ka përmanë dhe është në disa hadithë. Përshamë një nga ato është hadithë që e transmitën muslimin e sahijun e ti nga Imran ibn Husein, radiallahu ta'ale anu i cili thatë e kam dhe gjuar të rëguarin sëllë Allahusim duke thënë Ma baina khalqi Adam wa qiyam al-sa'a khalqun akbar min al-dajjal. Nuko nga krija e Ademit alisum deri në ditën e gjykimit nuk ka krijes më të madhën, kuptim më fuqishëm, më të pushtetshëm sesa al-dajjal. Ande ky dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka përmend al-dajjal. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithën që e transmeton Buhariu Në sahihun e ti, nga Anes ibn Malik, radiallahu anu, që li ka thënë, se ka thënë pejgamberi sallallahu alai sallam, ma buitha nëbiyun illa anë dherë ummetahu al-a'war al-kathab. Gjëda i dherguar, që Allahu e ka dherguar të këpoblit ti, i e ka tërhekur vëretjen, poplit e ti nga al-a'war. A'war është amën i dëgjalit, që nëmë kuptanë, do të thot atë që e ka një sy të mbyllur e ka një sy, do të thot që nuk i funksionan, nga sa Aisha vetëm me një sy. E ka vetëm një sy, nuk i ka dy sy dhe ka thonë kedhab gënjeshtor. Ela inahu a'war. Saider Gwari sallallahu alaihi wasalam dina se ai është, do të thot çarr në një sy. Është i vërtetë me një sy. Do sa Aisha me një sy tjetër dhe ka thënë wa inna rabbakum laysa bi'awr dera zoti juaj nuk është kështu dhe ka thënë wa inna bayna 'aynihi maktubun kafir dhe mes dy syve ti, të tij do të të mballën e tij lart shkruan kafir pabesimtar pabesimtar pa kafir pabesimtar çu shkon në ballën e tij për kët mund ta lezojnë besimtarat shikon këtë hadith Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend disa gjëra më rëndësishme. Prandaj ajo që duhet ta kuptojmë duke u ndërgur është se Dëgjalli është e vërtetë do të del dhe ne duhet të jemi të bindur në këtë që ka lajmëruar për te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe dërguari alaihi salatu wasalam shiko ndërgur më të vërtitë ka përmendur gjëra shumë të arzakonshme dhe interesante që do të ndodhin kur del Dëgjalli. Ka sa i në fillim kur të del do të pretendojnë se është pejgamber i Zotit i dërguar nga Allahu dhe do të bën gjëra disi të tjera të zakonshme si mrekulli për të dëshmuar se ai është i dërguari i Allahut. Po nuk do zgjat gat ky pretendim i tij dhe ai do të fillon që të deklaron dhe të pretendojë se është vetë Zoti. Dhe tashmë do të fillon të shpalosë ato gjëra dhe më të tjera të zakonshme edhe disa më magjnice për njerëzit që të bindën se ky është Zoti. Ngaqë është provë Nësë brot, arruet, që nësë prorat më dha Allah në ruat, që të ndodhin para ditës të gjukimit. Pra të edhe i dërguari, sallallahu aleyhu sallam, në kaprosi që të kërkuin mbrojti e shpesh, madje në gjithë dhe namaz, i dërguari, sallallahu aleyhu sallam, para se tipë të salam, pasë që këndon të salavatët, në të jatën e fundit, në të shëhudin e fundit, në amazët të ti, thënë të, u e u dhu bikja min fitnë të, të ti, sprova në var nga sprova e zjarrit të xhehenamit nga dënimi do të thotë në varrën e xhehenamit ka kërkuar mbrojtje nga sprova e jetës dhe vdekjes dhe ka kërkuar mbrojtje nga sprova e dgjallit nga këto katër ka kërkuar mbrojtje vazhdimisht i dërguari sallallahu alaihi wasallam para se ip të ibtaselam në namazetin aaj është rëndësishme më djy vazhdimisht u thonte ashabëve të tij se çdo pejgamber u ka sqeguar dhe u ka sqaruar po pëjve të tyre, dhe të tëtë fitë në sprone dhe gjallit. Edhe unë po aspegu juve, dhe ka thënë përgjambirë i sasëllëm që fse del, u anë e bëjnë e adhurikum, dhe se unë jam në mes në juaj, unë ju me aftëj këndër ti, por në që fse del, jashtë kohës ti me kur vdes unë, atër pa dushim se gjithë besimtar është përgjegjës për vetin e, e ti. Pa dushim se këte ka thënë përgjambirë i sasëllëm në fillim, Kur'ani da nuk ka qenë e qartuar për të se kur do të del Dxjalli. E pastaj i është qartuar me shpallin nga Allahu xhënle wala se Dxjalli do të nko në fundit dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka parlemuar për fjetën e tij. Andaj do të del njëri i quajtur Dxjall, një rracë, një gënjeshtor, një mashtruas, i cili sikur që përmenda në fillim do të pretendon se është pejgamber e shumë shpejt pastaj do të evoluoan Nëni pretendim tjetër duke thënë se ai është Zoti dhe do të munduohet që të bën veprat caktuara, gjithashtu këtë Zot e Xhallahualai Alehan sprov për njerëzit. Pasi rritën kës... sprovat para ditës gjykimit. Sa ma më ati për njerëz bën mëkate, sa më ati për njerë të largon nga rruga e Xhallahuala, rritën sprovat. Andaj edhe kjo është sprovë e madhe që do t'i ka plan njerëzit. Ky një ky njerë do të ketë mundësi që do të thotë të bën gjëra të tjera zakone. Si për shembull, atëket mundsi që shkon të shkon tek një vendbanim dhe i thotë: "A më besoni se si jam Zoti?" Ata thonë: "Jo, nuk besojmë ti në ke Zoti." Atëra subhanallahu dikan në dalin shiut. I ka planë popull thasi e madhe për të provuar apo besojnë apo jo. Disa tjeru, dhe sa të tjerë u thotë: "A besoni si se jam Zoti?" Ata i besojnë dhe ulshon shi. Apo dhe u sill bereqet arrave të tyre. Sa ka sprovë Dash dikur mund të thotë, "Qysh këto janë sprova kësaj bote." Andaj do të takat me vete edhe zjarrin xhenimin. Çataçë, do të thotë, nuk e nuk i nënshtruan, mund të dëron me këtë zjarr, edhe ka një lloj xheneti me vetë, një një një lloj kopësht të bukur që kush e pason dhe e ndjek i shpërblen kënsën këtë botë. Gjithë këtu janë sprova të mdhaja që do të ndodhin. Madje do të ndodhë që edhe e mbyt njeriu dhe pastaj thotë, "Ngrihu!" i gjallë dhe ngritet. Kjo me lena e Allahot a zogjen, por a i mashtran me këtë afsi që Zotja ka dhe i mashtran njerëzit, si sprov për njerëzit. Për këtë arsuja dhe, i nërguari sëllë Allahot që i nërguar rahmet për botnat, në kam su dhe në e ka të rejku vërin, ruajurin nga kjoj mashtruas, mos ju bëjmë për shtypje mashtrimet e ti, mos ju bëjmë për shtypje fuqia e ti, mos ju bëjmë për shtypje pushtetit ti, nga se ju e keni dvërtit me vete, ju e Ju Zoti nuk zbraqën tok. Allahu Jellalu Velahu nuk personifikohet në njëri. Ju e njihni Zotin, ju Zoti nuk është i vërtet kështu. E njihni Zotin e juaj. Andaj mos i mashtron, mos i mashtron provat e djallit. Dhe ka përmarrë dërguari Sallallahu Alejhi Sallam, sikur thashë, sikur të ruar, një lloj shtetit të tij në për tërë botën. Do të ket, do të ket mundësi të lëvizë me shpejtësi marramansa, saçi so punëkuot të shkurtër, sikurse ka në hadith për 40 ditë Apo, do të arrim që të shetit të rbotën. Edhepse dite e pare ti e qenimin të tuk, do tjetë sa so një vjetë e gjatë. Një ditë sa so një vjetë. Dite e dytë, do tjetë sa so një muaj. Dite e tretë, do tjetë sa so një javë. Edhe nga dite e katër, të të pega mesin kësa i ri e jam i si kumë. Sikur se dite e ju a jatë zakanshme dhe normale. Andhe dhe të rrimë dikun, do të të një, një vjetë e disa, disa ditë, do të rrimë në tokë dhe për gjatë tërë kësaj kuat të qenërimi në tokë do të bën shkatërime, do të bën përqarje, do të jetë sprojë për njerëzit, do të dëna njerëz, do të bën Allahu Gjellewala undihmoht musliman dhe dhe atyre që do të aprejtojnë këtë kuat la në ruajt. Dhe e dyta që ka të bëj me sprojnë dhe dëgjallit, ka të bëj jo me, me dëgjallin si person fizikë, për ka të bëj me sprojnë dhe të i zikon E kjo i kaplën të gjithë njerëzit fatkecisht. Nga se thasht duhet daluar mes dalis e ti si person fizik dhe sprovës e ti. Andaj dërguari sallallahu sallam në ka mësuar që vazhdimisht të kërkoj mbrojtje të ka lahu nga sprove e dhe gjallit. Nga se në qovë se nuk e arim dalne ti si person fizik, Sprovën e ti e arrim gjithësit dhe kemi arrim sprovën e ti. Cële është sprovën e dëgjallit? Që ta njohim si duke të ja. Kur del dëgjallit e dim se nga i që boran është sprovën, por pa doll dëgjallit cële është sprovën e ti? Sprovën e ti si këndruar është përdorimi i fuqiz dhe i forcës për të ndryshu të vërtetën. Kjo është sprovën e ti. Në tëtë, aj është gënjeshtar, aj është mas Ajë nuk e ka dë vërtetën me vete, por e ka fuqin e pushtetit dhe të medjave dhe të ndikimit dhe të gjitha këto i përdor për të ndryshu të vërtetën, që të vërtetën të bënd për vërtet, dhe të për vërtetën që ajë e ka të bënd të vërtet. E kjo së provë, a ka dalë enda pa nuk ka dalë, i ka dalë, mëti, mëti, ka dalë, mëti ka dalë, kjo së provë. Sa ka pas pushtetar e udheqën këtë botë, që janë munduar të përdorim poshtetin për të ndëshuar të vërtetat e caktuara. Faraoni, për shambu, Faraoni e përdori poshtetin që t'i bid njerës a jështë zotin. Kështë kështu në tha, ena rabbu kumul a'la, tha, unë jëmë zotin ju a i lartë, të tha, shika që farë unë bëj. Dhe fuqin që e kështë të, të punëtorve të ndërtimit e të arkitekturës, mëndoj me te t'i bid njerës, Sa shikoj këto fondëshimi e Bonait, bën që lumet të rrjedhin nën në këmbët e tij, bën që të duken pallate të mëdha dhe të bukura, kështu më vonë me Ramendse, që kët pushtet të apodartë fatkeqësisht në ndeshimin e të vërtetave. Antë sot ndohet, sot ndo dikur të jetë i fuqishëm kuptimin e pasurisë, kuptimin e pushtetit, kuptimet caktuara ka fuqi. Ja ka e ka bzurë djellë ora sprov për njerëzit. Dhe ai fatkeqësisht e ka përdor kët fuqi dhe kët pushtet, ç'a ta prezanton një të pavërtetë, si të vërtet. Disprovojnë njerëzit. Dhe ta prezanton një të vërtetë, si të pavërtetë. Disprovojnë njerëzit. Ata që e ndëgjojnë, fitojnë. Ata që nuk e ndëgjojnë, nuk i binden. Madje i thon se kjo është e pavërtetë. Kjo është gënjeshtër, kjo është mashtrim. Ata psojin, i ndiejnë ata apo e mundohet që tua mbyll gojën, e mundohet të dënon, e mundohet të mbyllë, e mundohet. Kta janë argat të djallët. Çe pregaditin dalën e ti. Këta nuk nuk mund të bëjnë sa mund të bën dëgjali fizikisht kur dalaj, por ata munden që ta barti mbi supitë dyra, sprovën e dëgjallit. Prandaj ne duhet t'i mi të kujdesim që të diim se çfarë kritere duhet të përdor për ta njohur vërteten. Dhe vërteta është ajo që kaqbet e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shpallji Allahu ta xogjel, Kurani dhe Sunneti këtu janë të vërteta. Dhe kush do të çmonohet në çfarë dolë mënyre Me çfarë do i pushteti dhe ndikimi ta ndryshon këtë vërtet, nuk duhet në as punëpshtypje. Fuqia askut, as pushteti askut, as ndikimi askut, as çdo çoftë e askut, nuk duhet që nevet na shmang nga e vërteta. Ne duhet ta dimë çka është e vërteta dhe ta njohim të vërtetën. Atë duhet të ruhemi nga sprovat e tij, ka shumë njerëz sot fatkeqësisht apo i shmanget vërtet e dinë se ç'është e vërteta, por shkon me këtë pal nga se jan më të poshtat, më jan më të fuqishëm, jan më me ndikim e kështu me radhë. E pse e din se kta e kanë gabim, kta e kanë keq. E din se kjo pal mashtron, nuk flet vërtetën. Por më gjithat, shkojnë pasyrë pa interesat e ngushta të kësaj dhunjaje. Andaj a thua vallë ky njeri i ka shpëtuar sprovën dëgjollit? Nuk i ka shpëtuar. Ky mund të shpëtojë dëgjollit si person fizik, nëse mund të vdesë ende pa dalë dëgjollit. Por sprovat dëgjollit patjetër se e ka goditur. Në një duhet të ruhemi nga sprova e dëgjallit edhe nga vetë dëgjallit. E si mund të ruhemi, si mund të mbrohemi? Shëkohën e ruar, aja që në mbrojnë më sumëti nga sprova e dëgjallit dhe, dhe Allah në ruajt, në që e sprovojme që ta arrim kohën edhe të dalis dëgjallit, aja që në ruajnë më sumëti është njohja e fesë Allah si duhet, njohja e besimit, njohja e Allah të bëtë gjitha, të njohja e Allah të gjitha, Nuk mund ta marr them pas tej askush, kush është Zoti? Ka sa ne njohim Zotin ton. Ne e dim kush është Zoti. Ne e dim kush është i fuqishëm, ne e dim kush na furnizon, ne e dim kush vendos në këtë kosmos vetëm do. E dim, ka sa ne njohim Zotin ton. Nuk mund askush të na shmang pas tej nga kjo vërtet. Me çfarë i fuqie apo çë e manifeston në mënyrë të ndryshme. Njohje fais Allahu. Njohja e vërtetës tan mbron nga pavërteta. Një e vërtetës të mbron nga, nga gënjeshtë e gënjeshtarët. Gjithashtu ajo që na mbron është përkushtimi në adhurim. Ti kthemi Allahut xhellahu te adhurime, pa përkushtimi me ibadate. Hasem Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që në kohën e sprovave të fitneve, ti kthemi Allahut azza xjal, fatkeqësisht njerëzit sot sa sprova kanë kapluar shikunduruar. Vallahi, vë sprova. Vallahi, sprova kanë kapluar. Spruve kësaja, asaja, kështuve, spruve të ndryshme. Dhe njerësit fatketësisht, apo i gjenë duke diskutuar, beseduar, duke u futu në të spruva, apo duke u zhytu në to, duke u thëluar në to, duke u prekur me to, duke... Ku është atorimi Allah të të gjellë? Namazi, përmendi Allah, dezimi Kur'anit, dhe kri, namazi natës, ti ngritimi Allah të gjellëvale në pjesët e fundit në talutim që të nëmbronët në, në ruanë, në i hapë sytë të ajshojmë dëvërdit në katë jam symë qëfar të bëjmë nga sërkua sëpruave. Të nërëshme që kërkojmë dëvërdit një adhurim të sinqert dhe një përkushtim të den dhe, dhe e lagja levala që të mbrojemi, ka se vallaj nuk në mbrojnë nga sëpruat, asë të dhe gjallit e asë nga asë një sëpruat tjetër, të nuk mund të imi të mbrojnë të në qofë se nuk imi adhurua së të lagja levala, në qofë se nuk imi të këtyr, Në ço vësndo kërkojmë gallau mbrotin nga kush kemi më kërkuar? Në ço vësnduki përkushtojmë Allahu جل وعلا në sprovakuni përkushtojmë. Në ço nuk i kthemi atëherë me sinjeritet, kur i kthyhemi? Si Andaj, a është koha e adhurimeve që shikojmë? A është koha përkushtimit? A është koha e lutjeve? A është koha e duave, a është koha e namazit, a është koha e sejdave? Ta vendosim ballën sejdëthemi, o Zot i gjithësisë, në uzo. O Zot i gjithësisë, më ruaj nga sprova. O Zot i gjithësis, ne kanë kapluar dhe vërshuar mashtrimen nga gjitha anët, më ruaj e Zot, që mos të bëjmë pjesë e mashtrimeve, mos të bëjmë argat i raneve, mos të bëjmë argat i zlumqarve, më mbroj dhe më ruaj e Zot i gjithësis. Kemi në vëjtë në ruën Zot i Gjellegjerali, u, ka se med vërtit, jenë duke ushtuar së provat, ka se pa afrot, kuaj dhe gjallit, dhe kjo nuk duhet shka këtën panik të këbesimtarët dhe besimtarët, kjo nuk duhet Por kërkon mobilizim, kërkon pregaditje, kërkon suqelsi, kërkon adhurim, diturit, që të jemi të mbrojtër të fosifikuar, në që se jemi i kështut, me lene Allah Gjellera nuk në bëjnë dëmë së provat asë të dëgjallit e asë të asë ku tjetër. Këse ne kemi ndërmarë masët e duhra që të jemi të mbrojtër me lene Allah të manuar. Por të ashtë themet, bartja fjallë, muabete, analiza, fjallë, debate, bisetet e gjata, që fa të krymë punë? Vëllaj sa njërë debatojnë gjëra që kësh si pëjtë për to më rëllatë. Po kësh si pëjtë për to? Asë nuk kanë ndikim në vendimarje, asë nuk kanë ndonje ndikim në analiza, asë si pëjtë askosh. Debatojnë, këj e tha, këj aboni, këj kamja bo kështët, si duket këj punës kështët, këta e kam venduës, a ta e kam venduës, po kësh të pëjtë ty për to qështje? Këtheju punëve tua, këtheju vetës tënë dhe familjës tënë dhe meru me punë dhe tua, shikoj që varë të bënë dobinë këtë botë në botë në tjetër, meru me atë që të dobishme. Jume, jume debate sterile, shterpe, të pa dobishme. Gëse shumit se akos në ashko në gjera të pa dobinë më të këtështë. Dhe kjo është piesë e sproves dhe gjallit, që duhet të ruemi nga jazot në ruajt. Me gjithat, me gjithat këvqin që e ka, me gjithat këndikim që e ka Absolutisht, absolutisht. Është Rabbi Allahu Xhele Wala, dhe Allahu ka ndorr. Allahu e ndal kur don. Por është sprovthash. Allahu Xhele Wala ka dërguar shumë sprova në tokë që të sprovuojëmi. Mirpaf kraz dërgimit të sprovave, na ka dërguar, na ka dërguar mësimet mjaftueshme që mos na bëjnë asë sprovat nëse ne i respektojmë mësimet e Allahut Azh Xhe. Andaj ju sot tinë mal, hapat e dorë Msimet, udhimet hyjnore të Kur'anit dhe të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka nuk ka asnjë sprov me lenë Allah çka të bëna vetë. Allahu ka zbrit sprova po, po ka zbrit sprova që të sprovohen me to ata që i kanë kthyr shpinën në fytyrë të tij. Ja kanë kthyr shpinën msimet pejgamberit të tij. Ata që kanë kthyr kaktë msimet, nuk i bën ndësprovat. Ata dëgjojnë, janë krijesa Allahu te lavala, po ai ka mundsi të ndryshë me pse Allah ja ka dhënë ka fuqi si kurse dhe shumë argat të ti që kam fuqi, kam pushtet, për nuk janë të pamposhtur, nuk janë të pathyshëm, e vërtetat do të delë her do kur da, nëse nuk ka fuqin në bot që mund të ngulfat të vërtetat, nuk ka fuqin në bot që mund të ashtu këtë vërtetat, që Zotë i Gjelleuala ka gjikuar që a jetë të jetë në mesë në njerëzve. Su në nëllë asë kushat vërtet, për ne duhet që të mundohemi, të përpjekemi, të ruhemi, të kujdesemi Ta shikojmë çfarë po bëjmë, si po veprojmë? Na duhet pjekuri, na duhet maturi, na duhet dije, na duhet sinqeritet, na duhet adhurim dhe përkushtim te Allah Te Barekutaala, çka kënaqen na duan. Qi me lejnë Allah Xhellehu ala time të, të kujdesim të mbrojtur, të, të ruajtur që sproteksoj botë. Ne kur i mes pronë të jort mos ta bëndim inshallah. Dëgjolli thash nuk është i pamputur. Ajët grumbullon është e vërtetë. Do të grumbullon mose të modat njerëzve pasues, ushtar, argat Që ti ndihmoim për të dhënë një pētij. Përfitimet kësaj bote, përfitojnë normal, materialisht, në mënyrë të ndryshme, përfitojnë në apsh, përfitojnë në autoritet, përfitojnë. Por saqë ja, saqë ajo që i bën pamporë të pa thyesh, Allahu dërgon një rom nga qielli, që e ka marrë një herë prej tokës, ja kthen tokës përsëri. Allahu dhe le wala e, e, së e dërgon Isaun alaihissalam ne e dojmë i isin a.s. Isau në a.s. ne e dojmë. është pegamberi Allah Gjellihuala. Dhaj do t'i këthet këti u meti. Aj do t'i këthet në tokë, nësa e është i gjallë. Allah Gjellihuala dhëtë, wa ma salëbuhu, wa ma kateluhu, wa lakin shubiha le hum. Ata asë nuk e gëshduan, asë nuk e kam vra. Aturi është dukur kështu. Andë Allah o thëtë, bel, refa'ahu Allahu i lejh, Allahu e ka ngrit i son tek Ai. Ku e ka ngrit Allahu na nuk e di, po ne di se Isa alayhi salam, Isau alayhi salam nuk ka vdekur, ai është i ngritur tek Allahu xhallahu ala dhe do të zbret në kohën e fundit. As Allahu xhallahu ala që i jep jetë atij që s'ka jetë fare, apo ia zgjat jetën atij që njeriu i ka jep një jetë. Allahu s'ka doni të api jetë njerëzve. Dikujt i mund të merrë një jetë. Isam, e dikujt më mbanu 10 vjet, e dikujt më mbanu 20, e dikujt 30, e dikujt 50, e dikujt 100, e dikujt 150, e dikujt sallallahu alaihi ve salam. Allahu te hap jetë i saul alaihi ve salam, dashjti gjalte zot e xhela wala. Ka shpëtuar nga nga nga intrigat dhe kurthat e bënë israelëve që tentuan ta vrojnë, tentuan ta ekzekutonin por Allahu xhela wala nuk leje që pejgamberi i tij të gozhduat e as të vritet por e ngriti Allahu të kaj, e ajdo të zbrat, thëtë pekamberi së salim, hinde elmenarat il bejda, tek një minare, e quajtur, minare e bardhë në Damask, atje do të zbrat, dhe rrëthi dhe të grumbullohen besimtarët, atërë prea të do të njisen, drejt, me zdull e kësas, këtësit të sashëm, ku do të njis e adhe gjalli, dhe dikun në rruga të të kënjë venë, e qëjtur Babu Lud, Babu Lud, dikun është afor i Jerusalemit, sa dikun, aty, aty do të takuhat, dhe gjalli me usanë al i samë, pasë se është dhe gjalli usanë, e din se i rëtë funi, e din, a je din se shkatërimit i është ndorë t'i burri, thëtë pe gamberi, e së samë, fejë dhubu, fejë dhubu, kema e jë dhubu l'milhu filma, filan të shkrijet, të ik, dhe të shkrijet, si kurse sh nga frika dhe të mirëri që e ka plan, kërë është e Isaun a.s. Allahu e këvar. Allahu gjalluar e në poshtë këtë danë me qëfarë danë. Heti është pushteti, heti është toka, të tijen kresat, ajë bën qëfarë danë, ajë ngritë këtë danë, ajë ulë këtë danë. Allahu ja pushtet kuj të danë, dhe janë mërë pushtetin kuj të danë, nësë Allahu gjalluar e thotë, kullillah humme, malikë al-mulkë, توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ثوي ثوي يا محمد ثواني وبسمطار او زوتيون مالك الملك تي برناريس يپوشتيتي ده ده ده يسنديم دورنت انداش تترى يتر پوشتيتي اش ندورت الله تاجل tu t'il mulke men të shah, kuj t'don t'ja japë pështetin, kuj d'don t'ja Allah japë, vë tenzi ul mulke min men të shah, dhe i arëmbën pështetin, ati që t'don, së në nëllë, së në nëllë, asë kush Allah në gjëllë volë, që t'ja arëmbën pështetin, vë t'u izu men të shah, t'i e ngritë këtë dan, vë t'u dhillu men të shah, dhe t'i e pashton atë që dan, ka se t'i e përdojë i, i mund Ala kulli shay'in qadir, te bën atë që don. Allah bën atë që ai don. Asgjë për Allah nuk është e vështirë, asgjë për Allah nuk është e pamundur. Ai është i gjithë fuqishëm, ai është i gjithë poshtetshëm, ai është Zoti i gjithësisë. Andaj, çka me një pamje të Isa uta alsam shkoi për të dëgjalt? Çfarë fuqi e kishte? Çfarë ndikimi kishte? Çfarë ushtrie kishte të madhe? nuk ka njeri mbot, si kur s'lape i ka mersom, as kush mbi këtë tok, s'ka kries me e madhe, me e pushtetësme, me e fuqishme, se dhe gjalli. Me gjithë këtë, djenë kuha, përëndon pushtetit ti, dhe përëndon fuqia ti, dhe përëndon dikimi ti. Por Isa, Isa u alisom, nuk e thot, nuk e len që të shkrijet, thot ndal, nga se unë e kam, unë e kam, të prejga ditu një goditje për ty që duhet të amarrësh. Dhe e godet Isau Alehi Sram dhe e mbyt në vend dhe përfundan së prove e dhe gjallit. Dhe pas kësaj, pas kësaj, Allahu Gjellera Bënë që më dë vërtit në tokë të mbetën besimtarët nga se pasust e dhe gjallit që shumitës nga ata si kërës e kërën hadith i takojnë bëni Israelve, dhe o të qëfutve. Ata e njëkimet më dhe gjallin. Shumitës e at Në të, të tashmës brapse dështojnë humbin dhe pasuesët e Isaut alajhim i ndjekin ata që do t'i luftojnë dhe në këtë rast ka edhe hadithe që shumica e të krishterëve që kanë pas besim në Isaun alajhim se është djali i Zot apo se është Zoti e kuptojnë drejt se kush është Isau alajhim e kuptojnë drejt se pejgamberi i Allahut dhe e kuptojnë drejt se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është dërguari i Allahut dhe bashkangjiter muslimanve të gjithë bën nën flamurin në e saud alehis salam dhe kështu vazhdon moti e zhvillimi i ngjarjeve të ditës gjykimit. Kjo është fundi i dëllallit dhe, dhe këtu është katarrimi i ti. tij. Ka shumë çfarë të thuhet për ta shkundruar, ka shumë ngjarje, por u mundova më i përmbledh me një përmbledhje të përditshme duke u fokusuar në dy gjëra më rëndësishme. Dëllallesi person fizik, the sprovati që duhet jemi të kujdesshëm të rruhemi ndaj, mësimi i fesë Allah të zhjel, ndaja me njërës të mirë, bindja në dëvërteten, marja me ma që na përket, përkushtimin dhe jadurimit, lërgimin nga sprovat, nga debatet, nga bisitetet e pa fryshmet, pa dëbishme, që nuk në përkasin, gjitha këto në bënë që ti imi të mbrujt e të ruetur. ndaj, nuk duhet gjitha këto që i përmenet në duke në një film, apo qimi duke e shfaqur, nuk duhet Por kjo është e vërtetë vëllahi billahi. Betojmë në Allah në manuar. Se atë që në ka lemruar për të Muhammedi, sallallahu alesem, është e vërtetë dhe të dëndodhë. E jo në është që të i bindemi, të besojmë në te dhe të pregaditemi që të ruhemi nga jo që në ka tërhekur vretjen nga jo i nërguari sallallahu alesem. Andaj jetojmë në një kohë kur është përhapë së prove dhe gjallet. Por dhe gjallet nuk ka dalë enda. Allahu e din kur del. A do të del së do të jemi gjall, apo do të del në gjënat e arshme të fmive ton dhe të pasardzve ton, në nuk e dim kur del. Por e jo në është që të mbrohemi, të fortifikohemi fuqimisht, kunder, së provës dhe gjallet, ta njojmë të vërtetin me dë vërtetin, e mos ta njojmë të vërtetin për mes fuqisë së ndikimit dhe fuqisë e pushtetit, nga se fuqia e ndikimit dhe pushtetit nuk, nuk, nuk, nuk tregujnë detyrimisht, se e vërteta është në adrejtim. Nuk të regojnë se e vërteta është në adrejtim. Jo, po shteti i dikuj deturimisht nuk të regojnë sa e ka mirë. E vërteta të regojnë ndryshe dhe dëshmuat ndryshe. Andaj, ti njohim vlerat e së vërtetës dhe kriterit e njohim së vërtetës që të bëjmë i bartet së vërtetës dhe për asë një qmim mos të pranojmë që timi nga ta që për mesnive e vërteta Ne most pranojm kur si kuenruar se përmes neve e pavërteta shndërrohat në vërtet që njerëzit pastaj të mendojnë se kjo është e keqe e kjo është e mirë ndosarelisht është e kundërta. Kjo është misioni ju në këtë botë dhe kjo është porosia që na ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam që duhet të përmbahemi dhe këto ndulzimet që duhet të ndjekim derisa Allahu xhallaahu ala ka dhënë leje që të mbetemi jetë në jetën e kësaj bote. Allahu ne leje të na ruaj nga sprova të në ndryshme. Në e veçanërshë nga spruva e dëgjali dhe nga dëgjali, Allah u gjëleon në bëfë të bartët së vërtetës. Allah u gjëleon në bëfë nga ata që misioni i tyren këtë botë është për hapje të vërtetës dhe luftimit për vërtetës. Tjemi gjithë mund të renditur në anën e atyre që e pramuvojnë të drejten, e flasën të vërtetën, e jo tjemi të renditur as njërë në radhët e mashtrim spekulimit, manipulimit, e kështë më radhë, nga se kjo nuk i takon njerëzve që besojnë Allah në Gjallahu Ala dhe kanë besuar pegamberin sëllallahu alaihu sallam. Kjo është shkurtimesht për dëgjallin dhe për sprovën e ti. Kanë betur, sikur si përman, detalet e shumë dhe të papërmandrua, por më ndoj se kjo përmredhe dhe të jetë insha Allah për këtë fazë e mjaftushme për neve që të njihemi me këtë krije dhe me këtë sprovë. Këtu e bëjnë një shkëpotje e të shkurtë, për të rëkthyrë pas taj përsëri me juve së bashku shikohet në ruar dhe me telefonat e juaja, andaj në ndështë një zotë i është për leftë. Shikohet në ruar, u rëkthyjëm në pjesë një 2 të emisionit tonë, dhe tashma është pjesë e nëkodrimit e juaj me telefonata dhe kemi një telefonat që rduke pritë që nga pushimi, andaj e inkadrujme njëherë. Salamu alaikum, hojq. Aleykum, salamu, rahmatulloh. Po, i kam të rri përë përështë kështu. Nësë në në verë bërë shamull nuk jeton në kur kosh, atërë dhe nësë në adhënë ko përëma, në adhënë në mërë aty në përëm dhe, në përë përësë nuk banon kur kosh atë. Po, e qartë. Pytje e dytë është nëse uj të knumë për shamull që shërbemi për rukje për vësyshe për kështu. Është, e, në fillim nërmari frim. Po kur të arrim nesen, shtojmë ujnë kjetër. A do të knujmë për sëri edhe dhe më zonë për shtuarjen ati ujtë? Po, po. Po qërë, të tërë? E dhe e dhe pytje në fond të është imitimi a gjelorë. A në gjejohet me edhe shamull një imitu a gjelorë. Jo, papa pa pa në një shmejmë pa korëgjate, një shmejmë i tua, bide nësë shmejmë. Që i shmejmë i tunë, me qëfarë që limi? Po, jo, në jo, një shmejmë se korëgjate, përsham më përgatë se klasën, ata se legjarojme. Po, e qartë. Shme shpejnë të tyne. E qartë, e qartë. Uh, se përket pyjtje së parë, do të atë, nëse një venë është i braktisur, dhe nuk është, do të të, të ishqytzuar, Dhe asht vend publik lejohet me marr pjesë. Po nëse është vend i rrethuar dhe është i dikujt, do thotë, do pronari dihet atare për të marr nga pemët aty vën duhet kërkuar leje. Në varësi, a është vend i rrethuar, a është pronë dikujt, pavarësisht ai ai shujzona nuk është zonë, por ai është e drejtë e tij. Do thotë andaj duhet marr leje në këtë rast. Po nëse vendi braktisur, i rrethuar, brak i, i përgjithshëm, kaloj njerëz në përtej, do thotë nuk ndir nuk e ka rrethuar atë vend, për të uash është kjo pronë e tij, është vend kalimi për njerëz. Adaj në këto prona publike, të përgjithshme të përrethuara dhe të pa përcaktuara se jenë prone dikujt, nuk prish pun me, me marrë nga pemët që dalë në ty, që në më së prishen, pëse jo me shizu dikush ma mirë sësa, sësa të prishen. Ato. Uj kënduar, do të tatë në që të ka këndu uj dhe është duke hargjuar uj, nuk prish pun me shtu uj mbi te, s'ka në i me fryin te, nga se mi afton që është fryin te, edhe në që fëse mbetit një pikë vetëm, a po e ujit të fryar e i shtot pas të e litat shumë të ati, një aftane e pik ujt që ta do të të bartë këndimin edhe në pjesë në mbetër të ujit të shtuar. Nga se ka një, një, një, një të smetim ku pejgamberi sësëm i, i ka fry ujit të zëmëzimet të njerit dhe posa është hargjuar ka do është me shtu, ka thonë pejgamberi sëmë zidë ho, shtoja nga se nuk i ashtonë për e se bërë qetin atonë. Ne nuk qanojmë me këndu pei fillimit, por ajo që ka mbetur në fund i shtohet ujet tjerë dhe përzihet me atë që ka mbetë, në inshallah mjafton që me, të, so, të vazhdohet përsëri me përdorim të ujit të fryrë aty. Sepërcak imitim i hoxhallarëve, nëse nuk lejohet imitimi nga çdo lloj tallje dhe haygara aty. Mund të jetë me qëllim të mirë, por kalen, talje, deshte deshte. Në qeshe, ka lën tallje, desht e padesht. Ka lën në çershje, ka lën kapak, pastaj mund të as ka lën dhe në një tallë që është haram me çdo mbesimtar, jo vetëm hoxhallarët aty. Por nëse në për shembull përdorni një fjalë e ke seriozisht për ta bërë mashallah çu është e përmend në Hoxha çu flet me emocione ose çu flet me me, me entuziazëm ose me këngull ose kështu më rad, në ne kime me radhë do ne kimi me përcjell përsërisht me përcjell mesazhat imitim me përcjell mesazh me atë do të ç ç ç është përcjell nga Hoxha atë në katërat as nuk prish punën. Andaj do thotë dallon emetimi doon imitimi nga imitimi dhe qëllimi nga nga qëllimi vetë. e inkadrojmë të tëlefantën e radhës? Selam alejkom. Alejkom u salam, Artullah. Dhe shkame ka politice, në që e kam në që? Por, no, për të dëgjojmë. Kam dihka vezve se shumë po, po në hindryje, ka, kur po toli në masë, nuk po në jam e, e koncentrune. A kumur, abdes, a jem pastru mira, po njipin shumë, nga rkes psichike kam shumë. Nëse kam mundësine në kaudu se shka me bo, e? Po, inshallah. Inshallah Allah i që blin. uh, për blinë. Amin e di, amin. Se përket vezvesve, kam uh, fojlë për këtë qërë disale, kam thënë se jënë arma e shajtanit kundrë besimtarë dhe besimtarës. Ndaj, nëhamna që vezveset nuk kanë dikim që të nëndrojnë menjen por ato të tentojnë të na kriojnë një mendim caktuar që është në dëmë tonin. Nuk do të mjerim që tonë në këta. Po. Do të më ndërtu në bindje. Në që ose për shambull ke marrë abdes. Dhe, ke fillu më falë. Diri këtu e din që ki abdes. Për një herë, fillon një dushim. Nuk dija lova komën era. Ki abdes. Më së mërë me ke dushim fare, në dërtu në bindje. Që ke qenë duku falë dhe në të ku. Nuk mund të largohet me dyshim, bindin, energon bindje, jo dyshimit. Të ndaj, vesimtarë dhe vesimtarja, duhet të nërtojnë bindje. Para se me tarë dyshimit, se a kia pëdes, a s'kia pëdes, në qëfar mendimi ke qenë, ke qenë mendim se kia pëdes. Rënqet mendim dhe i njëroj vez-vez, më sëmer me to. Më sëmer me to. Edhe qështje e pastrimit. Kur pastro është, pastro me kujdes, kje dhe mend në ty. Kje dhe mend në ty. Dhe bindu gjat pastrimës si e pastru mirë. Në pas pastrimit mbyllë kapitullin e pastrimës nga se ti e ke kry atë punë dhe ke pasur e pastru mirë. Pas kësaj mos e kthem momentin aty për mas fare. Nga se kthimi i menjes brapa hap dyert të shejtanit për vezvese, e pas sa nuk kanë ndalur. Prandaj po them që të jetojmë me bindje, ti injorojmë vezveset. Mos u bër metafore. Ato mund me të sulmu, po ti merr me kon të dim namaz, merr ma ç po thu namaz. ë mundohu për sa më paramendu vetëm për para Allahu që i mundohu me paramendues si në shërbëtimin si e fundit që po falësh. Ku e din rësfalësh më anë duhet me kon namaz kualitativ dhe cilësor. E, mundohu që ti përkushtosh fjalëve që i duket në namaz, kuptimet e tyre, çka po thu. Mëso ato kuptime edhe përkthime dhe lufteve së veses. Pak ndoshta në fillim e ki më problem, nga se i keja pak hapësirë së veses parë luftaj, lufta, i njeraj, më së mërë me to, dërto më bindje, me lejnë Allah të madhuar, largohen, insha Allah përta. Kemi telefonatë e alaikum, Aleikum, selamu, të. Do -të një më këtërojmë? Salamu alaikum, përrej. Aleykum, salamu alaikum. Sa dohtë një dita, është dëna me lukën të shrajtë? Po, -për, që përto? është dëna me lukën të shrajtë? Ah, po, po. Allah, aja, sa kom dëgjua, dhjështë një loj me luftë Apo, do më thonë, do më bëjnë dy ekipe, apo njerëzë ndahen dhe luftojnë me zvetë e kështu më ratë, si lojë e tilë nuk ka diçka mene që mund tjetë ndaluar, përvesën qofë se shkakton urejtje mes njerëzve, dhe aja kuptuat si përnime, në kuptim të konfliktit, në, konflikt, në kuptim të urejtjes, në që se mbetit si lojë, vetëm si lojë mbetit, dhe gjithashtu, do të tëtë, nuk ka pamjetë këqia pomit haram, pomit ndaluar zgjon me i pa kështu më radh, edhe nuk ka zëra të ndaluara si muzika kështu më radh. Mendoj që si loj, mbrana kufijtë e caktuar, nuk e humb namazin, nuk i humb obligimet e tjera, nuk e humb mësimin, sik ka ka një varg kushtesh, nganjëherë sa për dëfrim dhe loj, mendoj që nuk është e ndaluar. Mendoj që nuk është e ndaluar, por duke pas kujdes gjithmonë ato kushte që i përmenda. Ngase na është shumë lehtë po kalojm pe lojën pandime. Ta nuk po di Muhamet, luja më të përdnimë. Në momentin kur luja shndrohet në konflikt, shndrohet në urrëjtje mes vetëve, shndrohet në mospajtim harambot. Çfarë duan luja? Po njëzës thjesht luja, herë ti fiton, herë dikush fiton, dhe nuk bëhet fjal për ndonjë fitim të caktuar. Për shembull, kush fiton pagun ose kush humb pagun ose kush atë bëhet atë bëhet komor, bjezë, ose ndalumë. Por skoq, përfitime të tilla, sku urritja nuk është në llogaritë obligimeve fetare as as as kësaj buqe të familjarë këtu më radh, është e caktuar ku nganjëherë nuk është shoqur me pamë tek qija, me zyra të, të ndaluara këtu më radh, me këto kushte mendoj që inshallah nganjëherë ata që kanë hobi këtë punë kanë nganjëherë me lut, mendoj që inshallah nuk ka nuk ka të ndaluar në kreditim. Allah e din më parë thash me pas parasysh domon kurse që i përmend Allah den masbir. Televinoj tjetër. Minë nama. Minë nama. A do në bitu që një go? Po, orëna, po të në gjojmë. Na jena 7 motra. Po? Në kanë bekëm të dëtë, ta shilimet pa vladni. E po më interesanë shumë, në në këtë konë e rejë, jë pat njës me linë sëmi, i bëjke një qikë, dy, ma zane i bëjtë gjëmë bënesh, i të eshin 7 mujnë bakë. Apet, i bëjke dy qika ka një, shtë që dy e ka pasin ka Njëherë një shtatin mujë, mësa në imotën e shtatë e kalinë, dhe jështë bjena pita gjallë. E kur dhe baban në guni dhvdekjes, a i përherë që kushën të tafni o kolla që po më rindë. E po du me ditë, është e mund të tafni baban një jetë në botë edhe nona? Po, po e vërtë, po e qartë. Tjetër? E në itali, së në më ban në kënu së levat ka një ap desë. Me qup së levat pa ap desë, po? Po. Po, por. po, është qartë, qartë. Ti ato rako? Jo, po më mirë. Jo, më mirë, do të them. Ë, se i përket pyetjes së parë, vdekja e fëmijëve është provë, padyshim. Ë, por nëse prindrit bujin sabër dhe treguon ashtu sikur kërkon Allah pyetjen e padrym se këta fëmijë i gjejnë tek Zoti nesër në xhenet inshallah. Muhammed sallallahu alaihi wasallam në udhtimin e tij në Isra dhe Mirax, domodinë Isra dhe Mirax, ë, uh, ka taku pejgamber në ultimin uh, e tij në qjellë në katën në në qjellën e 7 në, në fund atje e ka takuar Ibrahimin Alsam në një vend të bukur shumë i mbështetur pa një druri shumë i bukur me një hijet me tërëdhmë magjepsë e rradhi shumë fëmijë dhe ka pyetur Jibril kush është ky dhe çfarë janë këta fëmijë atëri i ka thënë Jibrili ky është Ibrahim i Alsam dhe këta janë fëmijët e muslimanëve që kanë vdej kujdes për ta Ibrahimin Alsam derisa të takojmë me pretendëtynë që është ai i mall. Andaj pejgamberi sasum ka thënë, "Ati që Allahu azhaja i jemer një fëmijë dhe bën sabër, dha shpresë sikurse Allahu don, ia ja ndërton Allahu një shtëpi në xhennet që quhet Beitul Hamd, shtëpia e falënderimit dhe e mirnjohjes ndaj Allahut al-xalalu." Andaj është e mundshme që prindët në vdekjen tënde, në vdekjen e ti dua të, nëse inshallah ka qenë musliman i mirë, sabërlinkës prov, ka mundsi Allahu e ka përgzuar. Më disa pamje caktura që vë që ai ka pa, nga sektuën në fund mo. Pastaj s'kam u kthim, ka, mu ka mundsi ka pa përgzime inshallah që përgzojnë me bashkimin e tij me fëmijët e tij në xhenet inshallah. Të. Mund të jetë përgzim. Mund të jetë përgzim, çaj të ket pa diçka që do nuk këthim, kësajt, <coughs> të nuk ai më kthim kësaj me tregu çfarë ka pa. Por duhet të ngjanë që njeriu në moment të vdekjes to i janë momente fund duke dal nga këtë botë. S'kam u kthim, ka, mu ka mundsi që njeriu të shë përgzime që e përgëzojnë, inshallah, për atë që po e pretë pas dalës e shpiritë. Si kurse dhe ka njerëzë, Allah në rrujtë që e shojnë kërsnime dhe të meronë për asë me vdikë, thujnë fjallë të të mërshme, apo nga sa ta shojnë që ka po i pretë pasi që ta dorëzojnë shpiritë në laugjë e levale. Në e ka mundi që ti e të përgëzojnë, inshallah, është përgëzimë për ta dhe për juve që inshallah, ti një zbashku në gjenn Fesë Allah gjellewala, Allah ju bashkanë në gjennet, insha Allah. Se përket dërgjimit të salavatëve pa abdes nuk prishpun, nga se nuk kushtëzohet që gjëtë salavatëve të kjetë abdes. Abdesit dhjetë për qëka është, do të të të për namaz, ndërsa për salavat nuk ka nëvej me pas abdes. Mi afton që do të të të vëtëm tjemi në vendet të përstashme, nëmaj është në banjë nuk përmendë, Allah hasë gjellë. Njëri, kur ës në shtëpër dhe ku usilë, ku të qoftë, tëhëtë Allahu me salli ala Muhammedin wa lale, Muhammed kjo është një vepër e madhe, kjo një sebapi madhe që arendiniru që i bjehe salaavat, dhe zhatë kadot që të cilët, dhe nuk kanëve në pasë abdes për këtë punë, Allahu edhe në mësë mirë. E nënë kuadurin të rritëmat në radhës? Selamu aleykam. Aleykumus selamu, rrhamu të Allah. Në shumë në tregu për adenë më në le Pri zëte, a, ukonë mështë të reqës që, që shë jemë natë, shaman, blindën, në i, apo, dë, apo, për të asë mështë, në zeta, të asë dhejtë, po, po e qartë. Që shukon, që zëdri, që, që, sh... që shukon, me më kryu, me e bimë që ka kryu zëte. Po, po e qartë, e qartë, të tërpytja, keni lo? Që ukonë. Që farëmu shukon, e, e, e, e, e, e gruja, hova, E kuptova, e kuptova, Allah, e kuptova. Allah, që problemë? Që që dhe kërua, njërë përja tina, që që që shbo? Po, po, e qartë, e qartë. Ne e dim se Allahu Gjelle Gjellehu e ka kërua Ademi Në Lissam nga dheju. Dheju në e kanë grumluar me lajket dhe kanë formësu në formën që Allah i ka inspiruar dhe frimzuar si do të duke të Ademi Në Lissam. E pas e shpirt një ka e pa Allahu Gjellehola dhe është grit i gjatë Ademi Në Lissam. Qëfar moshe ka pas, adin, asni moshe se ka pas, ka qenë njëri pjekur kërë është kriuar. Ademë ja e të thëmë së ka fillu si bebë, si më foshnja, ka fillu si njeri, i rritur. Kësë e ka fillu jetë në ti. Nësë Allahu Gjallala pasë e ka kriua ademë e të thëmë, ja ka mësu allëma, ademë e lësma kullëha, ja ka mësu amët, ka ditë me fol, me kumtu, ja ka ditë me kuptu, e ka futë Allah në gjennat dhe ka qenë njëri pjekur, ka qenë në moshe në pjekuris, Ademë e a por me zbërthy në vjetë tona, i ka për 20-25 rritë, këta nuk e din kërkosh, nga se së është asë interesant me dit, po të ishte interesant në këshkallzu Allah në gjithë në gjithë në gjithë në gjithë në hodhëm. Dhe ne duhet që të marim sim, nga kriimi, ademi, talisam, nga tregimi për ademi, në tem që Allah i ka përmenë Kur'an, a të të marim sim, dërsa për moshtën e ti nuk është diqka interesante që duhet të adim, nuk ka argument që e shuam kurrë shtën ton. Sa veti ka pas. Saktësisht do më kthejn moshën tonës diës sa i ka pas, por diës sa ka qenë i pjekur, i kuptuar, i arsyeshëm që ka qenë gatshëm që Allahu t'jamson ato mësimet që ia ka mësuar. Në sahabë është krijuar nga Adem elsam, e ka nxjerrë Allahu xhella wala nga Adem elsam. Edhe pse ka mospajtime tek disa pediatra për këtë, mirëpo mirë hadithi është i qartë. A dites se çort se Allahu xhelala e ka nxirr Hawan nga Ademi alayhi salam si e ka nxirr Allahu xhelaloju e ka kriju Ademin pa korxha Allahu xhelaloju e krijon çdoën rritë të fuqishëm andaj Hawa ka dal nga Ademi dhe ka dal Xherta e grua e pjekur e parë shtatëshme por Ademi alayhi salam që të vazhdoi më tutje me shtimin e llojit njerëzor dhe jetës bashkëtorë mes atyre dyve kemi të lënat tjetër në kuadroj Dhe i sa një ti të me bërë? Urna për dëgjë, urna. Dveta, pikë të ndërgjëmë, da urna. Dhe i sa një të vetë, është të leghëshme një t'i këtë pijet, që është erë drejnë e t'i dvorënë e këtë dhe nigët, që e ka një sasitë kofejnë. Po, e qartë. Po e, no, a, a pijet, du mëllon që quen a, pijet energjike, avë të ndonë që japin energjin e riut dhe një lej fuqie, përshka këtë përmbajtës që e ka në Uh, porisa ajo përmbajtje është e balancuar dhe nuk shkakton dëm të shëndetit njerëzit nuk prish punën autome me e pi. Me kusht, do të thotë që mos të piet në masë të madhe me pakujdesi, mos ketë efekte anësore të dëm në shëndetin të drejtpërdrejtë. ë uh, por kjo nuk nuk është kështu, atëra domoshta nuk ka diçka të keqe. Edhe pse normalisht uh, shkencëtarët ose so, mjekët ë uh, të rijekin vëmendjen dhe vërejtim prindërave që të jenë të kujdesshëm për këto pije energjike për fëmijët e tyre. Për fëmijët e tyre por edhe për të moshëturit, ti jeni të kujdesshëm nga se konsumimi i tepruar dhe i pakontrolluar mund të sjell efekte të rrezikshme negative për shëndetin e njerëzit. Por nuk mund ta bëjmë haram, për të shoqëroni përmbajtje që do të thotë është sikur të jetë alkool D, humb vet diën, humb mendjen. Përresën, nuk ka këse efekte të dhej për dhejta, atë nuk mund të thejmë e se është haram. Por, me kujdes, me në që, insha Allah, janë të lejuar, nuk ka dhe që nda lejuar, Allah edhe në mas mire. Kemi të të të të rejnë kodron. Alo, mi e në nëma. Në në nëma. Selam aleykum, më haqë. Aleykum, assalam, vërshumë të Allah. Po, është, dhe ishta me t'i bodhë për për për për për për për p e në internet e kam pa. Po. Ilioçi po pozicish dhe sihen. Po. Ilioçi po zemën për rukje. Po. So florë spa siha 7 herë me lezu. Po. A jetë ku shiem 7 herë? Tësa jetët e para të të florën dekoren 7 herë surin ka fronë 7 herë, surin i hnaës 7 herë, surin i petë nekëtë 7 herë, dhe surin nësë 7 herë. Sa janë të vërteta hoqë këto, për me dhejtë si shembollon si nanë muslimane, mjë këndu të mime, për veti se më falë nuk janë të falë, ja e këmësu subhanikën, Fatihën, këllë hova vahën, e vërë këmë metërë dodo, po deshtë të mjë doë një pykje në hami, është këtë që janë të mësu të e të hijate. Pa. A unë shikjo në hami, a sërë nuk e dihalo vetëm, në hami në kam e më mësu, në asë unë shikjo e vërë salavat e vërë lutjët kuranore. Oh. Edhe sur, surën këpëserë, sa, jo, këpëserë, jo, po, edhe kare, gjithë do të premë të, sa kakë, dyshka këmështitë Allaho, për me kënu, oh. disa detë, me këshyra, që shënë këto regbat, se kësë metë me emër të Allaho, edhe që to është kamit, kam kamitë, kam që e më falë, pa, oh. a gjëroj edhe kë, do piti hojqë, këto ditë, hanën edhe të tenëtën, jem të a gjërujnë, pa, oh. Po nikë vetë kompozicionin e yolën e kaluar të tash vetë çashto keni një afërsisht 2.5 në rromën 8:15 në vetë flet skan. E vetëm po të çaf hush për çto i ngaj për veçëmër me disa amuj vetëm, se edhe koronën jam the lexuar edhe çto që smem. Nuk kam çfarë të thon. Po. Ju ju përshëndes, jeni shumë emocion i qelluar, zoti ju shpërblesh natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë të flasim se juva, se për këtë pyetje të parë, ilaçi për mësuesh për seher për zëmër e këtij morad, po duhem se Kurani është ilaç. Është jo vetëm ilaç, po Kurani është shërim. Me lenin Allah, Allahu të mëdhnuar, nga Allahu Xha Lora e ka quajtur Kuranin shërim. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'mineen. Allahu Xha Lora thotë dhe ne zbresim Kuranin që është shërim. Jo atë më i lart, po shërim i garantuar nëse këndojna me bindje dhe për kushtin e Allahut te barekotala. Andaj edhe msyshja dhe sehria dhe shumë gjëra sharohen me lehnë do të manduar përmes Kuranit. Por për përcaktimi i sureve caktuara dhe për përcaktimi i numrave caktuar, këtu është problem. Ne duhet argument për këtë. Nuk ka argument dokun se këndimi i fatit shtatë herë, kursi i shtatë herë Pese edhe të bekare, shtatë herë, e kështë më radhë, vele e kështë më radhë, këto më kënu ka shtatë herë, këto në ilaqë, jo. Pëse më kënu pëse më të herë? Pëse më kënu tri herë? Këndësë herë dushë, nëse në këndim ka veç bere qëtë. Kuran nuk është si kurse ilaqë, medikament tira, du në pi 2, se më pi 4 bënëzërarë. Ka medikament e që është i dëbëshëm, po një më pi po Kurani nuk është ashtu, mi kënu 3 jose, mi kënu 5 bandëm, kënoj 5 të 5, kënoj kuranë së të munësh, kënoj u fmidhe, nga një herë, nga një kënoj u ka 3 herë, nga një kënoj ka 5 herë, nga një kënoj ka 7 herë, ndrej numrat, mëse bëmë i numër të ku fizuar. Këtu, sura dhe e të që i këpëran një në mëtë vërtit me ndikim, sura Fatiha, Azul Kursia, a e të të para sura Zbekara, Sura El-Ikhlas, kul huwa Allahu Ahad. Sura Falaq, kul a'udhu bi Rabbil Falaq. Sura An-Nas, kul a'udhu bi Rabbin Nas. Kto naite mendikim, duhet mi këndu fëmijëve e vetes ton vazhdimisht në sabah na akşam. Pse jo mi këndu? Mirpo jo me numër të kufizuar, jo nga 7 gjithmonë. Po nganjë nga 3, nganjë nga 5, nganjë nga 50, nganjë nga, nga 7. Ndoshoi numrin që mos jetë për kufizim i paargumentuar. Dërse për këtë fakte që po thur që për mende, e përmenda se nuk falë është, o më nëjë se namazë është shërimi maj mirë i mundë shumë, dhe mbrojtja maj mirë e mundë shme për besimtarën dhe besimtarën. Andaj, mos prit me mësu tehijatin e salavatët, po falu më atë sa dinë, e dënë ka dëllë mësau, dhe falu më aqë sa dinë, në në qështë e kemësu surën fatiha, që aja është elhame, e tehijatin nuk është elhame, elhame i thonë surës Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid po ma ma Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kjo është sure Al-Fatiha. Kjo është sure Al-Hamd. Me këtë sure mjafton mufal. Veçanërsisht kur a po e di shë surën Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad ose Al-Kauthar që ke mësu, falu me aq saden. Falu me aq saden. Dhe ato sure që nuk i din. Dhe ato dua që nuk i din, mos i thuj fare. Po falë me aq saden ndërsa ato që duketin mësoj vazhdimisht çdo ditë mësoj ka pak për mos elena mozin deri sa të mësoj krejt nëse mund të shkuni ku e gjat e timë mbi të paufale kjo është gjëna patjetër apo prandaj falo çë nga sot çë nga sot filloj me fal namazin fal namaz na akşamit ka edhe pa ku tash më një herë e falë yasin dhe filloi kështu me elen allah më ndoi fal pesë vakte edhe nuk ke arsye për asgjë më shtyt deri sa pa hiç bile Bële më stuji, anë i mirë në regull e konvendurës për që për njështë me saba. Pse me saba? Njëse me aksham? Bismillah. Ta është e kje obligim me falë në mozin. E kje obligim me falë në akshamit. Allah të ka obligu. Pse për njështyn? Po duat. Për atë së din falu. Për atë së din falu. Falu me atë njëte që i din, të tjetë i mësan me lejën e Allah të mandu më nga dalë. Por, bështë dje, për së aksham i ka? T vefall namazën mos e shty namazën mos e shty namazën gazetë të namazur gabim njeriu tin din kismat edhe edhe çt mund të krye mund të luaj dhe kësohet të mësoj dhe kë dua të mësoj kjo jeta është e shkurtë allahu nuk kemi kohë me prit çfar çfar i themi allahun çdo njeriu des pa namaz doon na ruit allahu dini më me, me kon më i vëmendshëm a din çka do të më thon me, me dik pa u fala e din është tmer Rozo Fatkesi -tësi, Fatkesia nostra nga ndafta Fatkesit më të mëdha që mund të ndodhesh me dik pa fal. Sa komo si më vdekni sot, ne sa ku e dimna kur e ke më vdejkë. Te pedote Allahu dhe la wala. Ktheu te kain mabdes bismillah. Këu ka kibla, fala kshamen dhe vendos për hir të Allahu dhe la wala që mos më lë namazin më. Mufal për hir të xhutit. Për hir të Allahu dhe la wala, u më për kushtuam më nstrua ti me namaz me përkushtim me teuba pendim. Kthem te xhutit dhe la wala. Qase valla nuk e dim se na ka mbën kjo botë. Nuk e dim sa kemë mëran këtu dunia, nuk e di. At e din Allahu xhe lə wala. Na nuk e dim kur do të troket në derën ton me leku i vdekjes, në vihen nga Zoti xhe lə wala për të na mëbruar se mbaroi mur funjë doja. A daj, nikë trast pastaj nuk bën dobi valla spendimi, astimi as asgjë. Por shpejtën pendo me te Allahu xhe lə wala. Të përmirësojmë raport me Zotin xhe lə wala. T'kthehemi te kujt, ngasë thash, njëjti kemi jo se këtë humbim, s'ka te asha shans Allahu narud. Do qoftë mundsi andaj zot na nafton që të pendohemi tek ai, që të kthehemi tek Allahu te barekote ala dhe të falem atë. Dhe agjërimit tonë të ajta, në 2.3 pa lënë teta 20, elhamdulihi që pa gjoran tonë të ajte që është problemi i madh, dash të veprë e mirë, mirë po nuk ka ështëir me jet takvimin. Nuk ka ështëir me jet takvimin. Në edhe në telefonat dovon që janë ë çoftë llojt anëri ditë apo llojt ifonave që janë e këtij aplikacionin e takvimit mund ta shkarkosh dhe të dish do të thotë se kur është koha namazit por në çështë nuk i kësi telefoni edhe sa e kujtoj edhe do të thotë telefonia e ipkos për më shumë një shifër caktuar do të thotë të, të mundson që të kish qasjen e takvimit gjithmonë me ditë kur është akşam i kur është djatsea kur është tikindia ke mundsi por anë çështë kështë ke mundsi më bó apo mund shkash, gjemi që shkash, të shkosh çdo xhami ku do të shkosh ta japin të tagvim apo të japën një fletë ku janë të shkruar kohët e namazit dhe të din kur është timsaku, kur është sabah, kur është akşam. Në kurrë që ke vështirë me arrit, e mund smasht që thjesht të, të të adurosh Allahu xheleu ala me bindje, jo me 2 e gjysmë me lon për shemb, në tetën e 20 me me bojëftar. Ani kjo rregullash, kjo diçka të keqë, por domthon me qenë më i sigurt me letër cnuar me tagvim, ato Kjo është aje që është me e sigur dhe me e drejt për t'ju. Allahu edhe në mësë mirë. Kemi teleknotë i nëkvadrujme? Urna. Salot. Po, përdojë. Aleykumussalamatullam. Nuz me të bojë këmë tje pota që komën të tij. Urna, allo. E komën në gruë e rrëgj i falë 5 vahet. Po. Edhe... Gjerë i falë për azhavën, po unë e nuk falë për në përreti. E kom punën që është, në që në partij, është të spesifike, po në shëndetësia, të është këtë punën për të të të të ashtë që i smujmë e në e gati mi falën. Po falën, dhe di që këtë që është të natyra punën që nuk të më lehen. E gruja, mi e bërë që i falë për azhavën dhe, sh, dhe shkës të rejtë një seksurë, po të në vër E shartë. E shartë. E shartë. A ka, ka kemë mirë? A onë, po në di që mirë së kamë, se shpomuj me i falë vahët që duhet të kemë alojnë, të asë vahëtet e falëve. Serialet munduhet atë në shkëndë, në së me me të ele duhet, e kështë të serialet turke dhe spaniur dhe këtë adhijune. Nëse unë, pjaskë a herë, më mosënë, nuk ashtë të dhe kemë alojnë, spejkë shpomurët të të pak po më vjen kusht mirë aty sepse shumë shumë shumë më vend zot e shpëlib zot e shpëlib shumë më vend zot e shpëlib a uh, fillimësh po vjen mirë që po deklaroheni dhe po e pranon se do të thotë namozën e ki obligim dhe fakti që punon në sektorin e shëndetësisë do thotë mendoj që nuk është arsye për mos më fola namazën ngasë ne kemi shumë punonjës që punojnë në sektore të ndrymë në shëndësit dhe falen, hamdulla. Qoftë mjek, qoftë infermjer, qoftë mieke, qoftë motra medicinalet, qoftë... Qka do qoftë? Qfar do i profili që kanë në këtë, në këtë institucion, atë e falen. Ma dhja, në të tjera njërës falen, hamdulla. Por do të me e përshtatë përshtat njërë jetë në ti me namazë. Nështë në kësë ke falen namazë dhe e ke bu një sistem tjetës. Të është për me falen namazën, normalisht nuk përshtatë se në marirë këtu një jetë komplet jashë sistimet namazit dhe duke që nuk përshtatët kja po të ndonë da nga dalë, më bërshtatë në lagjën e gjenali hu këlla, kime pava allaj që kime ujtë më falë sa bajnë mund më, më falë, së pikë problemi s'ki sa bajnë e falë sa bajnë falët nëra katër në katër e gjys e falë sa bajnë pa staj drejka Kokodiri në 4 orë, nëse fal një, ti në 4 mund të fal, dal bi punë se fal drekën, po dhe në punë mund të fal drekën. Para i kimi mas flasom akshom në atë që ti je jashtë sistemit të punës. Te mendoj që karrug dalle. Karrug dalle. Por duhet njëri me kon më vërtet më kuptou, pak më seriozisht se namazin. Me kuptou pak më seriozisht, jo pak më, por pa shumë më seriozisht me kuptou namazin. Wallahi se nuk është me te po them luaj që që njerëzit e kanë marr. Po disi disi kanë marrçi un um, po mundun as kom kuadë le. Po jo jo kyse pun kohe. Kjo kjo barç është. Ki kos kohë, djoja kon. Ka mundsi, ki mundsi, ki kos, ki gjitha duhet më gjet. Mundsi duhet më gjet gjeje. Gje kurun, bën diçka. E din ti ç'është ja bën? Por mos e lenë namozën. Mos e lenë namozën. Unë po t'shëlloj sinqerisht se një vllaj yoti mos e lenë namozën. Wallahi, është i shka që, që nuk paramenduat besimtari pas me namaz, Allah. Duhet i këthimi namazit. Duhet, duhet i apërshtatim jetën ton, kovet namazit, është e mundshme. Nga se kam me me, me djetër, me cindra njërë të këni në Kosovë, punojnë në lojloj institucionit dhe punit dhe falin në amdullat, që je me këptu zë nuk është e pa mundshme, dom pak mund, dom pak angazhin, normal, por borë që kemë, borë që kemë. Se përkëd grua stonel hamna që dha e po falet, mirë po, nuk po mbohet çefi që do të thotë ajo që përmane pastaj. Shumë u gzoa kur thae uh, gruaja po falet, alhamdulillah, tash inshallah gruaja tash nikon të, të timu fal, por kur e përmande pjesën e dytë më me, me vërtet disi disi mërzita. Ato që një gruaj që fal pesë vakte me qen, ka që ka të përkushtuar për, për seriole dhe më lezu, çka më lezuat jam Allah. Çka ka atje? Çka po shet atje? Serialet i këqyri njerët e zbrast. Njerët s'kan kërkan, s'kan dashni me kërkan, s'kan shashni me kërkan, dhe mum, të mumë, këqyra atje ato farë, marzinet e t'yre, njerët bashkë që janë. Me falë njerë namaz, me përmenë Allah në zogjel, edhe me pasë me këqyri serialet, kjo dyja s'bashkojnë. Nuk bashkojnë këtë dyja. Valaj me kënë dokumentar, me, me përmbatje, të ndërshme, fisniket, mirë, shkendësore, fetare, historike, thot njere. Qëfar për mbojtje kanë serialet? Qëfar për mbojtje kanë? Pa marrën për ka vinë, a vinë për Amerikës Latina, për Turqisa, për kutë, qëfar për mbojtje kanë? Të gjitha kanë për mbojtje, ashtu si kurse në janë përshuad, në i kanë të kalëzun njerë gjakon të to. Të gjitha kanë për mbojtje, shëthurse, që shëthurrin familjen, kanë përmbatje degeneruse, apo të dashurive të rajshme, të trathive bashkërëtore, të mashtrimeve të ndryshme, të zbulimi të trupit dhe lakuritsive të ndryshme, dhe pëmjeve të pahishme, që nuk i ka hje me këqyur, asë një gru, asë një borrë, nuk është të ishme, ndaj, edhe gruja e duhet këtë fri kalanë është gjellë. Shpesoj që e ja të më ndëgjenë të momente dhe asoj për i drejtojmë. Dhe të gjithë atë të tjera, keni fri kalanë është gjellë. Mos e hum një kohën, mos e hum një kohën, mos e presh një bukurin e familjes, mos e presh një mirësin e raporteve bashartore, duke shikuar njerës të qërëditur, njerës të dëgjeneruar, njerës të pas sukses shumë familje, ato që eshen televizor, ajo është aktrim, ajo është mashtrim, ajo është rren, ata nuk rrënojnë ashtu, ata e njështë me dëvërte që shumica nga ata janë depresion e mërzi, ata rrinë me hapa, ata rrinë me drogë, nga si këntës brast, ata zhin që ka dëshuria reale, atë njështë e tirë me i këshyra, që ka të bëm përshype në ta? Falloj njeri me i këshyra në një, një Në venë serialit, përdo me thonë, venë serialit, venë serialit, qësë me këqyrë? O, le veçtujë, la ilahe illa Allah, la ilahe illa Allah, la ilahe illa Allah. Po, Wallahi, e pa krasush më është, mi falë dure e qate. Me shku me vizituët i kam prirë të zotit, me nejtë me burë tërë më abet me bo. Ki se va për hatashët madhë, burët më abet me i bo. Se sa, sa me qëtu, ato, ato, ato, ato, ato, pa Allah që nuk përdi si me i cilësu. A ne vërtëmerë Wallahi kimë frikë Allahu azhjal. Dëtrohemi nga se nuk na ka hija. Un mendoj se pavarësisht afalet, nuk falet, nuk bën meqyratotën. Ende ne mund jose të Gjosef, falet. Kjo është e pa kuptueshme. Andaj ti që durpiksoj, kimë frikë Allahu azhjal. Zëmsoj me kohë hajr vallahi. Kaçka meqyr shumë, kiçka meqyr. Kimë çka më marr? Nuk është jeta jon as e lir, sa ta humbim serial Allah. Açi kaq e pavlerësh koha? Açi kaq hiç ka vlerë ku, kua dhe jeta që Kutë çaij skogola, kutë hubsh skogola. Ëmërse ni et e kim. Kët ku, qajsh skagale, ku hopsh një jetë këtë kohë të shtret që kemi është malli jon që me te të fitojm tek Zoti Gjallëwala. Pse po humbim kuën? Pse po humbim kuën me të humburit? Pse po humbim kuën me të dështuarit? Ta ruajm kët kuë, të, të fitojm. Fito, shkon ziarat. Vallaj, like, so so so so, so qiu serial. Ni ni pun spis me kry apo në 100 mijë herë më e mirë. Po i kem kur i pun, po apet bani. Mej monsieur Serial, mamin mu lut me punë shtëpisë, se me punë të qiu Serial. Pasaj kë komë këqyr. Alhamdulillah, është pistiria. Gjithmundë çka të harë të ta kapën. A kini u hyj të kazu ders, a di kurzon pargjinj, a ka kuran t'ngu, kleshaja? Ose ka për romë të tjera që mund të kemë vërtet, mirë, me vërtet përmbajtje të mirë edukative arsimore. Qofë me përmbajtje historike apo shkencore apo çka do të thot. Ka mundsi me këqyrë të çka të harë të qëka konë ato seriale, fatke cërështë. Mëndaj që që asë një aspekt edukativ, asë arsimor, nuk e prezentojnë sërët e t'ila. Prezentojnë atë at anën më të erët të shoqenisë. Atë anën më të dëgjenuat të shoqenisë, ato e prezentojnë. E tashtë, në më bo shikuës të kësaj anët të erët, në më bo shikuës të diçkafi që atë bërlogën e shoqenisë e kanë vendosë në mirë të zbukruar që kja është? Si më më një bërlag, me nërëjtë me në qitë parfum, me këqyrë. E bërlag jetë, të rathje e bashërtore, dashnijet e rajshme, mashtrimet, apo kurthat, intrigat, pëse me këqyrë në ato altë? Qka për të më pesaj? Vëllahi, me qena ja, me parë me të ndikush, këqyrë pagu i paguash që i kash, a një së zdojsh me këqyrë apët. Skjest, Do ma shumë hupë se që i fitan. Limo që po humëmë dhe kohën e gjitha po i humëmë këtë të tim. Përndaj, të hamna që për falesh për kushtërë e mazit dhe këtë përmendë Allah Gjelle Ura. Përndohet e ka Allah Gjelle Ura, e leja të serialet. Braktisi edhe meru ma qështë do bëshme nga se me dëvërtet, me dëvërtet, nuk kemi kohë për të humëmëpër. Ki qëfar me lezu, sot alhamdulillah, sot libri është për këtë i o botu edukative, arsimore, shkencore, historike, gjuhësore. Çfarë, do të thotë, deçka e përdorëm beso ai nin diçka të mirë? Për sa tekstualet kur gjë të mirë nuk nin. E kam në përshtypje që veç dëm, veç çarje ka mbi ty. Edhe besoj që kjo përshtypje është e çalluar nga se prbajtja e tyre filma serialeve nuk jep ti të, të përshtyp posht kështu Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Sigurëuar e zgjatëm edhe në këtë periudhë fundit po asht një problem që me vërtet dua ta trajtojmë seriozisht. Ti nxjerrim këto role nga shtëpia tona. Ti nxjerrim, ti nxjerrim këto dinjitet nga shtëpia jone. Ka skavënd. Nuk na duan fara wallahu. Allahu na ruaj. A dhe vlon deruar ti fallo? Apo gruaja le të merr prej teje urrëtitën tënde për serialet. Ndërsa ti merr epigruas namazën. Kështu bashkoni në kajri në shala dhe në të mirë anëtan. Dhe ne me kaqë edhe po e përfundojmë për sonte, shpesaj që takoemi përsi në takimet të arshme, Zotë i uruajt dhe mbetrin ti, në kujdeshën e ti dirin takim në arshën. Assalamu alaikum warahmetullahi wabarakatuh.